Ködbe ázik a szomát, Lebeg a szögre, akasztva az idő, De a mamima még hazavá, Ragad a hajnal, süpped a beton, És visszafele forog a föltől Egy angyal zúg le a gangról, Mert az úr a bánat, rostás kardjába től. Nem tudom a neved, Csak hallgatom, mit ugat a mély, Szívesen szánkóznék lefele vele. De engem nem hoz már a meredély Dug le azt újat dőj meg egy kicsit Míg hánysz én tartom a fejet, Rakétákat lő a teli hold te valahogy nem találod a helyet Hajj, ajj, ajj, egy felkapott a viha Hajj, ajj, aj, aj, aj, aj, lehet a szívben is szivata Tudom, szeretetnél nélkül minden minden városkalakatlan van, minden zseni, ügyetlen, fél és csak a kalapban. Hallod, a -e te Bolog, ahogy az ereinkbe lüktet a vé. Az emberben minden napon és csak azt tévedel, aki éhe, de ha csak tűnyöksz, mordosod magad, és nyadosod a sebe ide. Ami ma még az ajtón bejött, holnap a kulcsjukon kime. Hájájá, hogy Egy veled felkapott a ay hájájá, hájájá, lehet a szépen is szivatal, Tudom szeretet nélkül minden ház üres, minden városka Minden zseni ügyetlen, félős csüszi csak a kalapban Hájájájá, hájájájá, egy levelet felkapott a vihar. Hájájá, hájájájá, lehet a szívben is zivatal Tudom szeretet nélkül minden ház Minden város kalakatlan, Minden zseni ügyetlen, Széltalan üzenet a palacban. is WRSU New Brunswick the Hungarian Hour Üdvözlöm a hallgatókat, jó estét kívánok minden korosztálynak! Megkezdjük a mai, mai magyar nyelvű adást New Brunswick-New Jersey-ből, a Radgers Egyetem stúdiójából, a mikrofonnál Devecseri Tamás és Patkós Attila. Műsorainkat helyi idő szerint minden vasárnap este sugározzuk, 5 és 6 óra között a 88,7-es rövid hullámon. Az interneten a legkönnyebben úgy tudnak megtalálni, ha a keresővel beírják, hogy Radgersz Rádió, majd követik az élőadás jelét. A kapcsolatba szeretnének velünk lépni, vagy van egy e-mail címünk is, magyaróra illetve a Facebookon a Rádgász Magyar Rádió oldalán érhetnek el bennünket. Várjuk észrevételeiket a sorra kapcsolatban. Kedves hallgatóim, ma 2015. március 29-e van Virágvasárnap, és az Augusták neve napja, nem is tudom, hogy ezt jól lehetettem-e ki, próbáltam, én nekem Szerintem egy... tökéletes Egy az. Augusta ismerősöm se volt. Nekem volt? Ah, oh, szerencsés volt. A mai műsorban vendégeink Deák Nóra, a New Brunswicki Magyar Múzeum Fulbright ösztöndíjas kutatója, és Rozs Irdikó volt rádiós kollégánk, operaénekes és zenetanár, vagy énektanár. Mint mindig, ma is lesz sok zene, és talán sport, is így kívánok mindenkinek jó szórakozást, illetve kívánunk jó szórakozást a mai magyar adáshoz. És most uh, folytatjuk ismét zenével, azután pedig bemutatjuk a vendégeinket. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek! Lövöldetél, ott mindig hideg van Lövöldetél, ott mindig álltam a fagyban Lövöldetél, ott so sincs nyár, Csak meg tél Vagy csak úgy képzeleni Lövöldetél, ott mindig hideg van Lövöldetél, ott mindig álltam a fagyban Lövöldetél, ott so sincs nyár, Csak meg tél Vagy csak úgy képzelem. Mennyit támasztottam a tök magos bódét, Még jött a trolide, elengedtem, s néztem utána Tövöldetét, ott mindig hideg van És fúj a szél, és nem süt a nöp sehonnan Tövöldetét, ott sosincs nyáj Csak ősz, meg tél, vagy csak úgy képteleni Tövöldetét, ködül az ugor, Nincs nyár, csak ősz meg tény, Vagy csak úgy képzelem Hányszor vártalak a télben? Volt úgy is, hogy hiába! Volt úgy is, hogy hiába! Mennyit támasztottam a tök magas bódés. Jött a troll ide elengedtem, néztem utána, És nem süt a nap sehonnan Övöldetné, ott sosincs nyár, csak ősz meg tél, vagy csak úgy képzelem, lövöldet kedvül az ugóba, és új a szép, a ígyed felöbbunatta, tövöldetél, ott sos sincs nyel, csak ősz meg tél, vagy csak úgy képzelem fél. Love Kedves hallgatóink, én önöket új a Radgers Egyetem stúdiójából megkezdtük a magyar nyelvű adást, és szeretném ez alkalommal megkérni egyik vendégünket, akit önök valójában ismernek jól, Rozsi Ildikót, aki sokáig vezette itt a magyar adást, hogy ha lenne olyan kedves, és bemutatná a másik vendégünket itt a stúdióban. Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, nagyon örül örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm Tamás, hogy meghívtál, és a másik vendég, aki akit nagyon nagy szeretettel mutatok be Deák Nóra. Nekünk egy különös történetünk van, köszönjük először Lécivés. Szervusz Judikól, Szervusztól, köszöntöm a kedves hallgatókat én is, nagyon köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy itt lehetek ma. Hát mi is köszönjük, hogy eljöttetek, tegeződünk, úgyhogy azt előre közlöm a hallgatókkal, hogy tegező viszonyban vagyunk, úgyhogy senki ne vegye zokon, okon, hogy nem magázódunk itt a hát, stílusban ma. Később, Igen. Ha lesz rá idő, akkor szívesen Igen, nem mert nem szó. volt mindig így, ugyanis mi Nórát, úgy, úgy ismer, én Norát úgy ismertem meg, hogy szívesen hallgatta a adásait Magyarországról, és a, a Facebookon megjegyzéseket tett, hogy mennyire tetszett, és szeretettel üdvözölt bennünket, és valahogy így egy, közelebb és közelebb kerültünk egymáshoz, annyira is, hogy amikor én a Magyarországi kedves hallgatókról beszéltem, vagy üdvözöltem őket, előfordult, hogy többek között Nórának a nevét is megemlítettem. És egyszer csak a Nóra jött, Uh, írt nekem egy levelet a Facebookon szintén, hogy érkezik New mert uh, tudományos munkát fog végezni itt, és akkor még magázottunk, és uh, hát annyira megörültem neki, hogy szóval ez egy nagy történet, és most itt vagyunk a stúdióban, és én már tegező viszonyban, és nagyon jó barátok vagyunk. Olyannyira uh, kedves ez a barátság, hogy amikor kiderült, hogy uh, megkaptam ezt az ösztöndíjat, én akkor írtam Ildikónak, hogy uh, ha tudna nekem abban segíteni, hogy a Szent László templom jubileumi ünnepségére a kórusnak a, a kottáit elkér, hogy én tudja készülni majd a, a szereplésre, tulajdonképpen innen datálódik aztán az ismeretségünk, mert amikor megérkeztem, akkor Ildikó egy héten belül hívott, hogy most már találkoznunk kell, de még akkor mindig magázódtunk, tehát Igen. ezt nagyon betartottuk, és amikor találkoztunk, akkor majdnem addig, amikben között, hát, nem ittunk. Éppen azt akartam kérdezni, hogy hogyan történt meg az a találkozási pont, amikor már tegezőtetek egymással. Hát úgy, hogy feljuttam Mórát, hogy hogy szeretném meghívni a lányomnak a születésnapi partijára, és akkor ott igen. <gül> és Nora, ha ugye jól tudom, akkor nem először van itt uh, New Brunswickon, nem először vesz részt uh, egy kutatómunkában, és nem először tagja ennek a magyar közösségnek. Esetleg, ha tudnál beszélni arról, mesélni, hogy uh, amikor először itt jártál, akkor, uh, akkor milyen alkalomból jártál itt akkor kezdjük a, a elején talán. Én uh, eredetileg orosz -angol középiskolai tanár, ő diplomával rendelkezem, Debrecenben végeztem, és uh, amikor álláskeresésre került a sor, akkor én nem uh, tanítani mentem el, hanem egy lehetőségem adódott a Debreceni Egyetemi Könyvtárban elhelyezkedni könyvtárosként, és uh, ez nekem nagyon szívemhez közelálló, és úgy érzem, hogy alkatomhoz közelálló, foglalkozás, illetve hivatás lett tulajdonképpen. Nem sokkal utána elvégeztem a kiegészítő könyvtár informatika és 95-ben kerültem Budapestről az Ötvös Tudomány Tudományegyetem Angol Amerikai Intézet könyvtárába, és gyakorlatilag ennek most már 20 éve, úgyhogy idén évfordulót ünneplek ez ügyben, és mindig is érdekelt a a diaszpóra története, az amerikai magyarság története, és e, tulajdonképpen a véletlennek köszönhető, hogy én egy, egy Fulbright ösztöndíjról értesültem, amit az Amerikai Magyar Alapítványnál e, lett meghirdetve. Ez tulajdonképpen, e, hadd meg, Kovács Ilona nevét, aki az Országos Széchenyi Könyvtárnak a Hungarika Osztályát vezette. E, tulajdonképpen ő hozta létre azt a három oldalú egyezményt az OSK, a Fulbright Bizottság és az Amerikai Magyar Alapítvány között, amelynek segítségével minden évben meghirdetnek egy ösztöndíjat. Úgyhogy én 2006-ban pályáztam először a 2007-2008-as tanévre. Az akkori munkám a az úgynevezett betlen gyűjtemény a, az amerikai református egyháznak a levéltári anyagának a számítógépes feldolgozása volt. Úgyhogy én azt végeztem itt hónapokon keresztül, és hát már akkor megismerkedtem az itteni közösségnek a, a tagjaival. Egész közel laktam a múzeumhoz, a templomhoz, a Szent László templomhoz már akkor is, úgyhogy úgy éreztem, hogy hogy mint kívülálló azért valamennyire beilleszkedtem az itteni közösség Kicsit azóta megváltozott New Brunswick képe, gondolom. Igen, hát már akkor is tapasztalható volt, hogy a, a, a magyar lakosság az tulajdonképpen már nem, nem lakik a környéken. Én ugye sokat olvastam, olvastam erről, hogy a gazdasági bevándorlás időszakában, illetve utána gyakorlatilag az egész somerset Street, a itt a Szameszed utca környéke magyar, magyar volt, és amikor először megérkeztem ide, és Monárágoson professzor úr autóval végvezetett, és mutatta, hogy ez itt a református templom, ez itt a katolikus templom, ez itt az amerikai magyar klub, és aztán a múzeum, tehát ez nekem egy nagyon nagy élmény volt, hogy itt, itt minden, minden magyar. És jelenleg ez a második ösztöndíjas kiküldetésed, jelen pillanatban mi az, amivel foglalkozom, miért érkeztél, és a múzeumban vagy, tehát gondolom, hogy talán hasonló munkát végzel, mint 2006-ban. Igen. Amikor első alkalommal itt voltam, akkor tulajdonképpen a véletlen folytán megkérdezte tőlem a az intézet igazgató Frank Tibor professzor úr, hogy tudok én arról, hogy a Camp Kilmeri menekültábornak a nyilvántartása az a múzeumhoz került, és tegyen már meg, hogy utána nézek, hogy ez valóban így van-e, itt van-e, milyen állapotban van. Akkor én ezt megnéztem, és megtaláltam, és mondtam neki, hogy igen, itt, itt van, és... Hát a sors úgy hozta, hogy én közben elkezdtem a doktori képzést, Amerikanisztika szakon, ő lett a témavezetőm, és én ezt a témát választottam, hogy az 56-os magyar menekülteknek a, az anyagát szeretném feldolgozni, mint könyvtáros, ugye ez nekem egy nagyon testhez álló feladatnak tűnt, és, és ez ebből bontakozna majd ki aztán a, a, a doktori disszertációm témája. Most azt hiszem, ez sokakat érint ez a, ez a Camp Kilmer, ez egy nagyon híres ugye, tábor volt, menekültábor, és uh, sokan, akik ugye még most is tagjai a magyar közösségnek emlékeznek rá, ott töltöttek, uh, uh, azt hiszem uh, több hetet, meg talán hónapokat is, és uh, hát őket biztos, hogy érdekelné mondjuk egy könyv, vagy bármiféle a információ, amit ők, amit ők megoszthatnának másokkal. Tervezel ilyet, a, mondjuk a diszertációdon kívül értem ezt. Tervezel ilyet, vagy más valaki dolgozik-e ilyen vonalon, hogy a, ugye a te doktori munkádnak legyen egy úgymond, a komolyabb értelme, tehát amit Komoly, így is komoly, szóval lehet, hogy nem jó fejezem ki magam. Leginkább Ugyan. a végeredményre gondolsz, ugye? Igen. Tehát, hogy legyen egy a olyan végeredménye. Amit, amit meg tudsz osztani másokkal. Igen. Én egy könyvre gondolok, vagy esetleg egy dokumentumfilmre, vagy valami, ami maradandó, és mások is ugye tudnak belőle tanulni, és el tudják tenni maguknak, mint a történelmünknek egy részét. Hát én ilyesmire nem... Tudok gondolni, mert az én szakmámból kifolyólag, amit én ö, ö, fontosnak gondolok, az egy adatbázis létrehozása, tehát egy visszakereshető, ö, interneten elérhető program, illetve ezeknek a regisztrációs kártyáknak a digitalizálása, amelyet remélhetőleg a Radgesz Egyetemi Könyvtár segítségével meg fogok tudni valósítani. Ö, és hát a végeredmény az remélhetőleg majd a disszertáció lesz, hogyha elkészül. Hát köszönjük, köszönöm, ez egy nagyon értékes bemutatkozás volt. Ez és stílusosan és... azt látom, hogy ez passzíva. <gül> akkor most hallgassunk újból egy kis zenét. Egyszer véget ér a lázas ifjúság. Egyszer elmúlnak. A színes éjszakák. Egyszer véget ér az álm Egyszer véget ér a nyár Ami elmúlt, soha nem jön vissza már Egyszer véget a lázas kiffű Egyszer nélkülünk megy a vonat tovább és az álomáson álom, ahol integetni kell, De a búcsúra csak pár ember figyel. Egyszer véget ér a lázas kifűsád, Egyszer elmúlnak a színes éjszakád, Sajnos véget ér az álom, sajnos véget ér a nyár. Csodára vár Ezért Sajnos végleg kell megyünk, de még addig mindent újra kezdhetünk. Mert múló napjaink Egyszer elbúcsúznak túlzó vágyaink Tudjuk azt, hogy egyszer végleg Sajnos végleg elmegyünk, De még addig mindent hőre keszte Önök a Radgeszéten magyar nyelvű műsorát hallgatják. A mikrofonnál Devecseli Tamás Patkus Attila és vendégeink és vendégeink a volt rádiós kolléganőnk Rozs Ildikó és Deák Nóra a New Brunswicki Magyar Múzeum Fulbright ösztöndíjas kutatója akik hallgatták a, a műsor korábbi részét azt az elmúlt 22 percet akkor kis ízelítőt kaphattunk a Nórának a, az amerikai túráiból munkájáról és most meg szeretném kérdezni, hogy szabad idődben mivel szeretsz foglalkozni? Hát az egyik nagy ö, ö, kedvencem a zene és az éneklés. Ö, amikor először itt jártam Nyubranzikon, akkor ö, nagyon rövid időn belül csatlakoztam a Szent László templom kórusához, és ö, hát azóta is tagja vagyok. Ma például a passióban egy szóló szerepet is énekeltem, és ez egy Közös ö, bennünk Ildikóval, úgyhogy szeretném is megkérdezni Ildikót, hogy te ma mit énekeltél Én a református templomban énekeltem Guno-tól a, Guno a, a King, the King of Love, My Shepherd is dalt. És jól sikerült? Azt hiszem, igen, azt, azt mondták, hogy igen, de azt vettem észre, mivel a. Az... Azért, azért igen, ezt akartam mondani, hogy átvette a, a Riport egyszerre, de nagyon jó csinálja. Mivel ezt a dalt? A basszus kötetben találtam, az hiszem, ami kicsit mély volt számomra. De én én mezzoszopám vagyok egyébként, úgyhogy megoldottuk a dolgot. De egy picit lehetne magasabb, mert keresek egy magasabb fekvési kutát, de nagyon megszerettem ezt a darabot és először énekeltem. De egész héten, jövő héten és is pinteken, és vasárnap is fogok énekelni hogy rólam szól a zenei éjjel, mi, a már, mi már a karácsonyi vigília koncerten is együtt énekelhettünk, és azt el szeretném mondani, hogy én nagyon hálás vagyok, hogy ennek részese lehettem, ennek a vigília koncertnek, mert az itteni magyar közösségnek ez egy nagyon fontos eseménye volt. Ö, nagyon szép hagyomány, ö, nekem... Ö, nagy nagyszerű érzés volt azt látni, hogy a közösség apraja és nagyja részt vett benne, és Bizony. a templom tele volt, és nagyon, nagyon jó érzés volt, hogy Ildiko is ott volt, és, és, és, van egy és én ugyan a fórusban a, a énekeltem, Ildiko pedig szóló, de hát is, is. de igen. igen. igen. És, és van egy felvételem, ahol énekeltél, rajta vagy, és a, a férjem és a lányom harsonázott. Igen, igen. igen <laughs> Szeretném kiavítani az előbbi megjegyzésemet, mert ugye rólam fog szól, nem rólam fog szólni a jövő hétvége, csak a zenei része általam. Igen. Igen. Igen. Hát. És valami mást is csinálsz, ugye, ha jól tudom. Miért? Miért gondolsz? <sírt> Na, <sírt> az, tényleg úgy érzem magam most, mint valahol vendégségben lennék <sírt> és a konyába így véletlenül volna a Tamással, és a hölgyek ugye kint beszélgettek, és belecsöppelünk valami. <sírt> Említettem, hogy nagyon jó barátságba kerül. Igen, igen, ezt, ezt így... Egyébként bará... nem jelentik a rádiózás neked? De igen. Ezért is olyan jó, ez ez, mindig egy mindig egy olyan, ez, egy, ez egy olyan, olyan dolog, mint ami, nem is tudom mihez lehet hasonlítani, hogyha az ember hozzákezette rádiózni, hogy ezt nem lehet bajni valami hihetetlen. Igen. De pont olyan az énekelés is, is gondolom. Az is ig igaz, Igen. teljesen igaz. Hát ezért is próbált Nóra rátérni arra, hogy Jüldikó beszéljen egy kicsit magáról, hogy mivel is foglalkozol mostanában, mi, mit kit tanítasz, igen. mivel foglalkozol, mint igen, hát zenész. a zenész. Igen, az alap tevékenysége még mindig az a körülbelül 45 diák, akit tanítok, és valahogy ezt talán már mondtam korábbi adásban, hogy én negyedikes koromban elhatároztam, hogy én tanár nem leszek. És most itt vagyok tanár, és amikor elkezdtem tanítani, akkor szenvedtem rettenetesen, és mosolyogtam, szerettem az embereket, a diákokat, szerettem őket, de de nagyon szenvedtem, és aztán ez átfordult egy olyan fajta szenvedélyé, miközben véletlenül valahogy nem is általán, jó jóisten által történt, hogy nagyon sikeresek lettek a diákaim. Olyannyira például hadd hogy csekedjek el vele, hogy tavaly a, egy ötven állam által meghirdetett énekverseny második lett az egyik diákom, és a, egy másik pedig az első tízben benne vol, van, volt. És, és ez csak kettő. A többit nem küldtem el, ők, egyetemre mentek, azóta zenei pályára volt olyan, van olyan is, aki nyolc hangszeren játszott, mindegyikbe belekóstolt, aztán jött hozzám, és énekes lesz belőle végre. Hm. Tehát valahogy... <gül> ők egyébként amerikai diákok, vagy vegyes? Magyar-amerikaiak Amerikaiak, amerikai, de érdekes, hogy nem amerikaiak. Érdekes, hogy már volt két olyan diákom, egyik Fülöp-szigeteki, kinézetű is, meg egyáltalán este egy Fülöp-szigeteki diák, és bejött, és magyarul beszélt volna, <gül> és ott, hogy magyarul tanítani, mert egy missziós úton volt három évig az édesapjával és a családjával Magyarországon, és uh -huh. valahogy imádkoztak azért, hogy ne tűnjön el a, a magyar nyelv az életükbe, és uh -huh. erre, erre azt mondja, mintha válaszként jöttem volna én, és most is van egy olyan olyan diákon, a múlt héten talált meg, hogy igen, ez, a, ez az egyik. A, a másik pedig, hát most a musical season, és a, a, a középiskolások, vagyis a high school a középiskolásoknál, és itt valami fergetegesen jó előadásokat adnak. A zenekar is az, a diákokból áll össze, és leesik az állam nekem, aki az operaházban dolgozta és hát oda fogok járni. Aztán most, amire bizonyára vártok, hogy térjek rá, hogy elkezdtem tanítani a, a Magyar Atlétikai Klubnak a kórusát, és nagyon jól érzem magam velük, és meg volt az első szereplésünk március 15-e alkalmából. Himnuszokat és két március 15-e időt adtunk elő, és hát nagyon megszerettük egymást az az igazság, és nagyon Meglepett és kedves uh, dologként ért, hogy uh, a múlt pénteken, amikor egyébként lett volna egy következő alkalom, akkor uh, Gáspár György felhívott engem, hogy csak jöjjek, most nem lesz éneklés, de legyek ott. És a kedves felesége Marjanna-val együtt uh, Marianna készítette nyilván, ételeket hoztak, és volt egy ilyen kis ünneplés, hogy megújultunk, itt vagyunk, közben a Kovács Zsuzsának volt a születésnap, és valahogy ilyen magyar népdalok köszöntő, születésnapi köszöntő dalok jutottak az emberek eszébe, és egy-egy ember előadott valamit, ő jött vagy is boldogságában könnyezett, mm -hmm. és még azt kell hozzátennem, hogy az összes étel vegetáriánus volt a kedve, Miért is talán, hát én vegetáriánus vagyok. Mi is jelentkezünk, mi is. Én, szuper, nagyon jó, élnek az állatok. Én, nem. én sem. Sőt, hogyha lehet, akkor még glutén-free termékeket fogyasztunk. Igen, egyszerű. Nagyszerű. Hm, és a, a vigilián énekeltetek együtt, most dolgoztok valamiben, valamin, amiben együtt fogtok szerepelni, Nóra és Ildikó. Meg kitalálunk valamit ja. most, igen, most Igen. Most a húsvét van a szemékelőt mind a igen, kettőnknek, ő katolikus igen, van. Igen, igen. a katolikus templomban. Valójában a, azt is meg is. szerettem volna kérdezni Nórát, hogy, hogy meddig tart az ösztöndíja, meddig tartózkodik itt a nálunk New Brunswick-ban. Igen, eredetileg három hónapra szólt az ösztöndíj, ami már amikor megpályáztam, már akkor is kevésnek tűnt erre a feladatra. Azóta sikerült hosszabbítanom vízumot, úgyhogy ö, ö, hát elvileg szeptember végéig tudok majd dolgozni ezen. És közben lesz időd egy kicsit kikapcsolódni, valahová elutazni, szeretnél valahová elutazni, eljutni? Hát, mivel többször jártam az Egyesült Államokban, több felé, azért olyan nagy célkitűzésem most már nincsen. Amióta itt vagyok, szeptember vége óta szinte napra pontosan 6 hónap. Azóta jártam már Clevelandben. Clevelandben még eddig nem voltam, tehát nagyon-nagyon örülök. Voltam nemrégen Washingtonban, egy hivatalos úton. És hát most, most más célkitűzésem különösebben nincsen ilyen utazás terén. Dolgoznom kell, dolgoznom, dolgoznom. Talatnom kell a munkával. Igen, ez most nagyon fontos. És Egyébként a... nekem a más valami. Igen. Elmondhatom. Te hát, gitározó, én basszus a két hő gyönyörűen hínekem, ha megvan a van. valamit előadunk közösen. Javán. Már csak egy is <sítható> kell. Nekem itt a Péter barátom <sítható> megcsinálja meg egy dobos. Kész a nem reklámoznám magam, de. Uh, inkább térjünk vissza <gül> Nórara és Ildikóra. Uh, uh, szoktatok találkozni nem csak uh, templomi és magyar rendezvényeken. Igen. Uh, Igen. Amikor pénteken esténként Ildikó hozza a lányokat cserkészetre, még a cserkészetről nem beszéltünk, akkor uh, fölhív telefonon, hogy itt vagyok, Hozzam hideg az van, az te nagyon hideg te van, és jöhetem. A te és együtt ez teázni, amíg, amíg a lányok cserkészetem vannak, de mióta Ildikó vezeti a kórust, azóta az is pénteken este szokott próbálni, ugye igen, jól tudom, úgyhogy most, most az utóbbi időben egy kicsit elhanyagoltuk ezeket igen. a közös teázásokat. De hát azt hiszem, hogy olyan barátság ez Ildikóval, minthogyha mindig is ismertük volna egymást, Iza. és ha nem is találkozunk egy ideig, legközelebb olyan, tehát úgy tudjuk folytatni, minthogyha előző héten találkoztunk Nekem volna. tulajdonképpen az jut eszem, amikor rátok nézek így, hogy mint a két testvért látnék. Köszönöm szépen! És, de hogy tovább vigyem ezt a gondolatot meg szeretném kérdezni Nóra hogy otthon a családod kiből áll és hogy hogy tudod nélkülözni a családodat ilyen hosszú időre egy hát év hát távol elég nehéz, elég nehéz de mivel én ö, otthon egyedülálló vagyok ö, szüleim ö, egy öcsém az ő családja akik ö, szorosan ö, kötődnek hozzám és ö, három gyerek a, igen, a testvéremiknél három kisgyerek van, kettőnek én vagyok a keresztmamája, úgyhogy hát őket, őket hiányolom, igen, nehéz, nehéz nélkülük, de az internet ma már sok mindent megold, úgyhogy tudunk azért beszélni az interneten. Meg, megoldjuk azért. Akkor most ez alkalommal, mielőtt meghallgatunk még egy zeneszámot, szeretném üdvözölni uh, minden Magyarországon, vagy uh, ugye nem a környékünkön uh, bekapcsolódó hallgatókat az adásban. Köszönjük szépen, hogy velünk tartanak, és reméljük, hogy jól szórakoznak. Esetleg Ildikó, vagy Nóra, hogyha szeretnétek uh, valakinek boldog augusztan évnapot kívánni, vagy bármi ilyesmit, <gül> akkor Kocsai szép napot hát, egyszerűen. Szép napot, de én azt szeretném hozzátenni, hogyha élőben talán nem is tudják hallgatni, mert éppen Magyarországon most volt a hétvégén az óráátállítás, tehát újra hat óra az időkülönbség, és azért ez már elég későn van Magyarországon, de ha minden jól megy, akkor lesz felvétel az adásról, és az interneten ez majd visszatállítás. Így van, 24 órán belül próbáljuk ezt amit, feltenni a Facebook értettem. kosoldalunkra. Érthetem a cízzást. Hát, <laughs> hadd mondjak ezt, szintén könyvtárosként, hogy én nagyon fontosnak tartom a dokumentálást, és Kicsit csodálkoztam is, hogy az utóbbi időben nem, nem volt lehetőség visszahallgatni, de úgy tudom, hogy technikai ö, akadálya volt ennek. Ö, én biztat titeket, hogyha lehetőség van rá, akkor, akkor ezt tegyétek meg. Ö, egyrészt, amiatt mert nem mindenki tudja élőben hallgatni, másrészt, mint kutató mondom, hogy ez a későbbiekben nagyon fontos kordokumentum lehet, hogy vajon miről szólt egy adás, milyen témák voltak éppen napirenden. Miről Tehát... locogunk. Igen. Igen. És Ki volt a vendég? Egyik, Ö... én, én azt elvállalom, hogy a felvételt intézem, és akkor Tamás, te kiírod, jó? kézzel a, a szöveget. Ja. Ha ezt vállalod. Inkább hallgassunk, a ja, Most múlik pontosan engedem, hogy menjen. Szalad Vagy itt jó helye, nem vagy való neked, villámbrik, megyd Helye, nem vagy való nekem, örök, ez kedves hallgatóink, üdvözöljük Önöket újból Önök a Radgersz Egyetem magyar nyelvű műsorát hallgatják a mikrofonnál Devecseri Tamás Patkus Attila és két vendégünk Rozs Deják Nóra. Köszönjük, hogy velünk töltik ezt az egy órát, és uh, folytatjuk a beszélgetést, igaz, rohan az idő, mint mindig, így uh, átengerem a szót a Attilának, mert ő nagyon kérdezni akartam, ugyanis én minden reggel 5 óra 30-kor kelek, és megyek futni, és ugye az előbb említették, vagy Igediko említette az atlétikát, és hogy fölkapta a fejem, imádom a sportot nézni is, megcsinálni, és is, hogy, hogy még, még egyszer, ha megismételnéd, hogy milyen szövetség ez, vagy klub? Magyar Amerikai Atlétikai Klub uh -huh. Szabályszet utcán található egy épület uh -huh. és egy remek épület és ott sok minden, sok program Igen, utazik. ez angolul talán egy kicsit jobban hangzik Hungarian American Athletic Club uh -huh. és szerintem ez eredetileg egy ilyen sportklubként uh, klubként indulhatott én ha jól emlékszem akkor tavaly ünnepelte az alapításának a századik évfordulóját mert a magyar fesztiválom, mint hogyha ez lett volna a jubileum tavaly, és e, amennyire én tudom, e, vív, vívást tanítanak gyerekeknek, illetve a helyi néptánccsoportnak csoportnak szokott ott lenni a e, próbája pénteken esténként. E, ez a csürdöngölő néptáncegyüttes, együttes, amelynek múlt vasárnap volt egy nagy sikerű előadása, uh -huh és szintén ez nekem egy nagyon nagy, nagyon nagy élmény volt, egy olyan közösség összetartó erő, ahol azt lehet látni, hogy a magyar hagyományokat hogyan őrzi meg az itteni közösség, és hogyan adja tovább a következő generációnak. Mi is részt veszünk egy színházban gyerekdarabot adunk elő a pillbox players szel, és annyira jó látni, hogy a, a szülők hozzák a, a már itt született, Amerikában született magyar kisgyerekeket, hogyha idézőjelben lehet azt mondani, hogy ma, mi magyar kisgyerekek, de szerintem azok nem, hogyha a szülők azok. Igen. És, és tényleg ez a, ez a közösség összetartó erő, ez hihetetlen nagyon tetszik nekem is. Milyen olyan intézmények vannak, ö, a, ahol ezt ahol a magyarságot lehet tovább vinni, lehet fejleszteni, lehet esetleg kutatni, vagy, vagy tanulni? Ebben tudtok elnek. Hát egyik, egyik a, a cserkészet, cserkészet, amelynek szintén nagyon nagy szerepe van abban, hogy a, a magyar identitást megőrizhetik itt a, a gyermekek. a másik pedig, ahol én kutatok, dolgozok, az amerikai magyar alapítvány amelynek idén szintén évfordulója lesz. Ez egy nagyon érdekes év ilyen szempontból. Ugyanis 60 évvel ezelőtt alapította meg Molnár Ágoston professzor úr ezt az intézményt. 89 óta működik itt Nyugranszvikon, és a múzeuma mellett van egy könyvtára és levéltára is. Hát azt hozzá szeretném tenni, hogy azért minden intézmény, Euh, nehézségekkel küzd. Anyagi nehézségekkel, utánpótlás nehézségekkel, szóval jó látni a következő generációt, de per pillanat most van egy ilyen euh, hát euh, nehéz nehéz állapot, amikor euh, meg kellene euh, szabni a, az, az utódlást, kérdését a XXI. századnak megfelelő euh, szerepvállalást, hiszen nem biztos, hogy ugyanaz a szerep működik tovább is 2015-ben, ami mondjuk 60 évvel ezelőtt. Uh -huh. Konkrétan most e, szerintem arra gondoltál, hogy a, ugye az internet mint térhódító, és a könyveket, kisz, könyveket kiszorítja, bár ezt is valót száfolni szeretném én egyszerű emberként, mert, mert azért nagyon sokan írnak, nagyon, nagyon sok könyv jelenik meg, és mégis elfogynak, hála Istennek. Ugye az egyik probléma az ott van, hogy előregszik a, a, a, a magyarság, tehát a következő generáció, esetleg a vegyes házasságnak köszönhetően már nem tud annyira magyarul, nem tud mit kezdeni az otthoni könyvtárakkal, az összegyűjtött könyvekkel. Kidobni mindenki sajnálja a könyveket, és kérdés, hogy mi, mi legyen ezeknek a könyveknek a sorsa. Tehát például a, a, ez a bizonyos alapítvány, ahol én dolgozom, az amerikai-magyar alapítvány egy ilyen gyűjtő központ lehetne de hát mindent nem tud a, a könyvtár sem gyűjteni, tehát arra nincs hely, sehol, sehol nincs uh -huh. hely. De akkor gyakorlat azt mondhatja, hogy, hogy megszűnnek ezek a könyvek, tehát kidobásra kerülnek. Szerencsére Sajnán... nem. nem. Van a magyar kormánynak egy úgynevezett Mikes Kelemen programja, ez tavaly kezdődött, idén is folytatódik, mert a uh -huh. keret megvan rá, míg pontosan a szervezeti keretét idén nem tudom, de tavaly úgy működött, hogy ö, voltak gyűjtő helyek, ahová le lehetett adni könyveket, és hát ezek a könyvek Magyarországra elettek küldve, a Széchenyi Könyvtár szortírozza ezeket a könyveket, és a, a további sorsáról gondoskodik. Még Akkor egy utolsót kérdeztetek. Nem, Tamás, nem, nem, nem. A Mikest Kellemen programról egy picit, pár szóval többet, hogyha hallanánk, mert uh, én tudok sok uh, olyan időse emberről, akik szeretnének uh, ugye túladni ezeken a könyveken, és tudok olyat is, aki átvette ezeket és az autójába tárolja őket, mert nem tudja hova tenni. Hogy működik végül is ez? Hogy lehet kapcsolatba lépni valakivel? Tamás, én most nem tudok konkrétumot mondani azon túl, hogy a, megvan rá az anyagi fedezet. De nem tudom, hogy ki fogja itt koordinálni, és hogyan. A, a tavaly, a, a Kórsi Csomaprogram ösztöndíjas a Hegedős István volt ezzel megbízva, ő bérelt egy uh, raktárhelyiséget, és ő gyűjtötte a könyveket. Én uh, esetleg azt meg tudom ígérni, hogyha uh, valami konkrétumot megtudok, akkor szívesen szólok neked, vagy eljövök még igen, egyszer, akár beszéltem. Nem tudom, hogy ezt hirdetni igen, többször, igen. Igen. hogy inkább hívjanak bennünket, vagy a magyar múzeumot, mint hogy kidobják ezeket. Így igen. igen. Akartál még valamit? Igen, kérdezni? azt szeretem volna kérdezni, hogy a magyar iskolák, akik itt működnek, kint. Amerikában. Mennyire hatékony? Mit szól hozzá a fiatal? Nem, nem tűnik neki erőszakosnak ez a történet? Nekem van három fiam, ezért kérdezem, és még ők Magyarországon vannak, hogy hétvégén el kell járni iskolába, nem elég, hogy egész héten tanulnak, és még hétvégén is, akkor mit váltat ki belőle, vagy nem fordul, nem csap negatív irányba ez a dolog? Az ők is lehet, nézel, Attila. <gül> Nekem van két lányom, és ők nem jártak ide a magyar iskolába, ugyanis én szombaton délelőtt egész délutánig tanítok, uh -huh. és tehát nem, nem tudom őket elhozni. De de nem vették volna szívesen. Azt uh -huh. tudom, hogy még tetejében, de otthon, um, otthon mi elég jól tanul, tanítjuk a gyerekeket, is, és például a nagyobbik lányom kifejezetten ragaszkodik ahhoz, hogy jó, jó magyarul, jól megtanuljon magyarul. Tehát írnak, olvasnak, kicsit lassabban, mint angolul, de, de megy a szekér. És a, és a kisebbik lányomnak is nagyon jó nyelvérzéke van, és ők, ők, ők több nyelvet is tanulnak a magyar mellett, egész jól beszél a nagyobbik németül, akit szintén Nórának hívnak, ugye? Trusszám. Igen. <gül> és, a, és a kicsinek is nagyon, tehát említettem jól a nyelvet. Nem tudom, hogy, biztos vagyok, hogy nem menjek el a kérdés mellett, biztos vagyok abban, hogy nagyon jó hatással van az iskola, biztos vagyok abban is, hogy szeretnek odajárni, akik már ott vannak, a tanárai kiválók most a, a március 15-i műsorban, hát gyönyörű műsort állítottak össze, és mindenki benne volt, aprója, nagyja, a látványban meghatódott közönségarcokat lehetett látni, én elsírtam magam, hogy könnyeztem a meghatottságtól, és uh, szerintem nagyon-nagyon jó munkát végeznek, ne, és hogy zenei szakember megszólaljak, a zenében is nagyon jó támogatást kapnak a, a fejlődésükben. De jó ezt hallani. Igen. Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a gyerekek valószínűleg nagyon nem szeretik, hogy hétvégén egy, egy nap uh, megye a magyar uh, tanulásra. Uh, Úgyhogy a pedagógusoknak és a szülőknek... Uh, Tudok csak gratulálni és az igen. ő szerepüket hangsúlyozni, hogy ez igenis nekik, nekik a dolga dolg az, hogy, hogy a gyerekek járjanak ilyen helyekre. Én már Illikónak is ajánlottam, van ezzel kapcsolatban egy nagyszerű dokumentumfilm, úgy az a cím, hogy inkubátor. És ez pontosan erről szól, uh -huh. hogy a magyar igen. közösség, mint egy inkubátor működik, működött. A, a gyerekeket ugye elvonja a, a sporttól, az amerikai iskolai élettől, de felnőttként igenis értékelik, hogy De? a, hogy a uh -huh. szüleik annak idején ezt, ezt e újból Most már egy csak 10 percünk van, úgyhogy én közbe vágtam, és megkérem Ildikót, aki a kezembe nyomott egy cd t hogy konferálja be a következő számot, remélem az lesz, remélem amit azt bemond. Nem pedig szóval a citromízű banán, van. mert volt olyan pár évvel ezelőtt, Én köszönöm, hogy háromszor egymás után háromszor a, szóval... a citromízű a banán van. tette be ahelyett, amit uh, szerettem, az, mert, mert van, rosszul volt leírva a szám. Azon kívül azt is el kell mondani, hogy ezek a CD-k sajnos időnként egyszer meghalnak, Nem a balkán fanatiktól a madárt szeretném, hogyha megszólalna. És reméljük, azt fog megszólalni, utána pedig ismertetni fogjuk a helyi programokat, mielőtt elbúcsúzunk. Szó, hogy sztár legyek ezen a só hol álmainkban elmerülünk, még úgyis úgy visszajöhetnénk egyébként most a műsorunkkal köre... úgyis visszajöhetnénk a műsorunkkal a citrom ízű CD az <laughs> az old, ez nem, a, a nem az volt <laughs> az élő adás szépség csak egy vicc volt de uh, most valójában uh, meg fogjuk próbálni és elindítjuk a, az Ildikó uh, által uh, kért uh, felvételt ami a mi a citromízű banán? <gül> Egyébként annyiszor elmondjuk, hogy a végén kíváncsiak lesznek a kedves hallgatók, hogy vajon, ahogy, mi az a citromízű banán, ha valaki nem ismerni. <gül> Hát igen, Irdikó tovább. <gül> nem, nem fogom megengedni, hogy nekem zenét adjon, mert sajnos ez nem működik. Ne haragudj, Irdikó. Nem <gül> semmi, vagy az az igazság, nem ellenőriztem előre, hogy csak felkapja. lehet, hogy valaki kicserélte Volt így egy, amit én nagyon szerettem volna már három héttel ezelőtt lejátszani, úgyhogy most nyári Károlytól jöjjön a maga módján. Rád, és azt mondom, na persze persze a könny a fájó könny, Kitokban van hú az emlékek dombján, míg én szeretlek Az első szó, az első csó, az első versek, szép volt a rendezvú, az izgalom, a színes tervek. A maga módját Mondd, miért kergetsz én akkor A gonoszol Sanyos, bár símogat, mint lepke lepkeszárnyak, De már két között Lehullanak a szürke árnyak, Hisz rég a lány, Csak nevetünk, Kedves hallgatóink, lassan elbúcsúzunk Önöktől. Igaz, még uh, van egy pár információ, amit szeretnénk Önökkel közölni, a helyi magyar programokat, úgyhogy uh, majdnem mindnyájunknak van valami, amit szeretne megosztani a hallgatósággal, úgyhogy azt hiszem, hogy kezdjük a vendégünkkel, Deák Nórával. Nóra, milyen programokat ajánlassa a helyi magyarságnak? Hát a közeljövőben szeretném meghívni a kedvesíteni hallgatókat Szentkirály Endre, ö, könyvbemutatójára, amely a Bolyai előadásorozat keretében a múzeumban ö, kerül megrendezésre ö, egy amerikai város magyar katonai 1950 és 2014 között április 10-én pénteken este 7 órakor, ez az egyik ö, meghívásom, a másik pedig a ö, június első szombatján június 6-án a Magyar Nap rendezvényére. Én szeretném előre jelezni, hogy akár esik, akár fúj, akár kánikula lesz, meg lesz idén is rendezve. Idén a Magyar Református Egyház alapításának századik évfordulóját fogjuk ünnepelni. Köszönjük! Más nem jelentkezik. <gül> Tamás Én, én, el <gül> én uh, szeretném megosztani a kedves hallgatósága, hogy nálunk a Kartereti Református Egyháznál lesz idén a harmadik Magyar Örökség napja, ez pedig május 16-án lesz, ez egy szombati nap, Reg, uh, nem reggel, délben kezdünk, és déltől este 6 körülbelül fog ez uh, zajlani ez az esemény, várunk mindenkit szeretettel. A Jelenleg a fellépők közül tudom uh, hirdet elmondani önöknek, hogy az életfa fog fellépni a csürdöngölővel, a Horváth és is eljön, és e, körülbelül egy órát fognak, egy órás műsorral fognak kedveskedni a megjelenőknek, és szintén lesz egy amerikai jazz zenekar, akik ott lesznek. Úgyhogy, de még valószínű, hogy még más előadók is lesznek. Ezekről pedig ki fogunk küldeni mindenhová, bővebb információt a helyi egyházakhoz és szervezetekhez, Úgyhogy erről később még fognak hallani. Meg azért te tegyük hozzá, hogy mikor bejöttünk a stúdióba, én mondtam neked, hogy ketten vezessük ezt az egész, egész műsort, és akkor legalább reklámot is kapna a kis rádiós műsorunk. Így van. Így van. És most uh, pedig szeretném megköszönni a vendégeinknek, Deák Nórának, Rózsil hogy eljöttek, elfogadták a meghívásunkat. Én köszönöm, Mi köszönöm, is? én is nagyon jól éreztem magam. Köszönöm Attila, hogy segítettél. Eljön is köszönöm, Itt van hogy itt velünk látom. sípos Judit is <gül> <gül> fényképeket készített, és próbál bennünket biztatni, hogy nagyon jó az adás, úgyhogy neki köszönjük az ő segítségét, és hogy eljött ő is ide hozzánk. Uh, please stick around uh, in just a minute, uh, the voice of Ireland will be next. Kedves hallgatóink, uh, jövő héten kapcsolódjanak be az adásba, amikor Harkó Gyönyvű és Sohár István fogja szórakoztatni önöket. Most pedig Pászti Péter zeneszerző barátomnak az egyik gyönyörű száma következik a viszontalással.